за полуківка на сусідській ниві вийшла тітка Палашка, привіталася. — А Петра не зустрічав Янику? — хлопець опустив руки. — Чи не зустрічав Петра? А хіба його нема? Зібрав усіх парубків і чоловіків, зброю роздав їм і до батька Хмеля повів. — Виходить, я дарма спішив. — Я дарма, синку? Хіба ж додому даром їдуть? «Рідна ж оселя!» – я Ядвіга. «Хіба ж так можна?» «Та хто ж, мамо, цурається рідної оселі? Я не про це!» «Батько Максим послав мене збирати всіх, з ким умовлялися раніше!» «Нічого, сину! То непогано, що люди не ховаються в кущах, а самі поспішають на війну з супостатами!» «А іще що нового в селі?» «Завойський учора повернувся!» «Все літо десь пропадав!» А це приїхав з якимось лястичем, такий, як і він, голопузий, трьох пахолків тільки й тягає за собою. Та він же ще весною збирався до війська. Та збирається й зараз. Поїздить десь, поїздить і знову давай збиратися. На словах він вояка справжній, а на ділі, видно, боягуз, синку. А Зося як? почервонів хлопець. Не забуває мене Зося, що щотижня навідується. Може, пора вже додому. Лише на хвильку заскочив Янок до рідної хати. Мотнувся по світлиці, заглянув у судник. Я зараз вечеряти приготую, синку. Готуйте, мамо, готуйте, а я до Зосі заскочу. Зося засмагла за літо, витягнулась, змарніла. Ще більше потемніли очі, ще блідніші стали щоки. Тато зовсім мудрук отбилися, бідкалась вона. У Завойського день у день пропадають. Шляхетство отеосоружне замучить нас, через нього на війну рвуться. Мати важко зітхнула, витрила почервонілі очі, вийшла з хати. Яник обняв Зосю, припав до її вуст. — Рідна моя, кохана моя, я так скучаю за тобою. Спати лягаю тебе згадую. Вранці прокидаюсь ти перед очима. Під вікнами мелькнула чиясь зігнута постать. Хтось підглядає, чи що? Мабуть, устав той недолугий, відповіла Зося. За мить вони забули про нього. Зося ділилась своїми радощами і болями, розповідала, як жила весною і влітку. Яник жадібно ловив кожне слово не зводячи очей з її лиця, п'янів від кришталево-чистого голосу, від теплого, лоскітливого погляду. Не щось, як пролетів вечір, як до хати повернулася мати. Мені поразилося, прошепотів неслухняними губами. Вийшли за двері разом. Та не встиг Янек ступити й двох кроків, як із-за кущів щось пливнуло на плечі, збило з ніг, Скрутили руки. «Люденьки добрі, рятуйте!» Закричала Зося. «Цить, повійне це! Ми слуги пана Завойського. «Цить!» Просичав Остап. «А то й тобі буде так саме! Переховуєш рабуся та ще й кричиш? Замовкни!» «Паскуда ж ти!» скрикнула Зося. «Негідник!» Яника підвели на ноги. «Іди до двору!» Гримнув один із паховків. А не схочеш? Конем потягнем по вулиці, ще й киями підганяти будемо. Яник усміхнувся до Зосі, заспокоїв кохана. Не журися, Зося. Все буде гаразд. Заспокой, маму, жди. Вона залилась рясними слізьми, захлипала. Я до пана піду. Не треба, Зосю, скрикнув Яник. Не смій. Втрачати гідність перед ними. «Не варті вони того!» Яника втягнули в панську світлицю. Завуськи наблизився до нього, зазирнув у вічі. «Ну, як, рабусю, погостював, перевідав, кохану!» Яник одвернувся від пана. Скрисла, що стояла в кутку навпроти, звелась довга телеса постать, наблизилась до нього». «Яник Грибовський?» — вигукнула вона вражена. Яник був вражений не менше. Перед ним стояв шляхтич у бодізі товариша панцерної хоругви, якого він не тільки не знав, а й, здається, ніде не встрічав. «В чому річ, пане Владиславе?» — повернувся шляхтич до Завойського. «Чому Джура милостового пана Миколая Потоцького зв'язаний?» «Джура Миколая Потоцького зареготав Завойський! Це робусь, пане Ярославе, він роками десь пропадає!» Шляхтич підійшов до Яника ще ближче. «Але ж, пане Владиславе, якщо це не джура пана Потоцького, тоді я не уродзований шляхтич Ярослав Заліщицький!» Я мало надістав шаблею по голові, коли, не знаючи, вже карета пана Потоцького застрягла в кущах, мчав, мчав за рабусями, які тікали у гороховій діброві. У гороховій діброві цей хлопець був біля пана Гетьмана зблідзавойський. «Дин рятував пана Гетьмана!» – викрикнув Заліщицький. «І на його вина, вже...» Вже наші вояки думали не про коронного гетьмана, а про свої заячі душі. Розв'яжіть зараз же його, пане Владиславе. Завойський розрізав шаблею вірьовки, гримнув на поховків. Геть, звідси, бісове кодло. Заліщицький, підсунув сільця, кивнув Яникові. Сідай, хлопче. «Розповідай, як же ти викрутився з цієї халепи і не потрапив з гетьманом до кримчаків?» Яник розправив закляклі плечі, потягнувся, зміряв поглядом відстань від себе до вікна. «Та як же, пане Ярославе?»